namaza tu, tu je sve od osobe do sebe, jer svaka osoba treba se trudi da uđe u namaz što je moguće prisebnije, što je moguće svjesnije i savjesnije. se sad ako uđe u namaz, jesmo savjesno, svjesno i pokušava da namaz obavi kako, kako se to od njega traže, a to je da onaj namaz bude neka vrsta odgojnog tog e, mehanizma koji čovjeka odgaja, ona on mora prići na jedan način kako su prilazili prvi generacijama Osmanan učio sa poslanikom već A zna se da je on recimo kad bi htio da klanja namaz, kad bi rekao bilalu da radi Allahu da da pročeza, kaže zret Iša, on bi dotada sa nama se razgovarao u šali, se smijao se, ali tada kaže, postao bi ozbiljan i kao da više nikoga ne poznava. Ne znam za uopšte. se treba stati pred gospodarstvo mira, treba stati i treba onaj tako njim stajati, nije to običničak, Allah, pred njih ne prvo stajati. I onda kad stane, nema kod njega, laganja, pepljanja, skrivanja, vicemjerstva, Allah sve zna. Meno tome, poslanik ali i sve vam kaže, iša, kada bi htio namaz da klanja, u, njem, u njegovom grudima se čulo nešto kao da vrije lonac. Dakle, toliko je prasno grca unutra od bojade, kako sad sad predavlažiš? Kad ja se danas ude na hudbi spomenuo, danas smo gledali o Kur'an, učenju Kur'ana, posebno u Ramazana, pa recimo Ikrima Ibni Ebu Džel koji je bio onaj, jedan od veliki neprijatelj Islama, njegov otac Ebu Džel je bio najveći neprijatelj Islama, a ovo je bio njegov sin. Ali je prešao na islam 630. godine nakon osvojenja Meke, teke i to počeo da bježi obesini pa ga žena vratila jer islam je islam običao da će ona učiniti aboliciju i njemu, to je da će mu oprostiti sve ono što je učinio jer nije pravio dočine, ali se je borio protiv muslimana. I onda je on došao i primio islam. Za dvije godine on je postao jedan veliki borac za islam. Allah Allah, i, manet, Allah, i, Allah, i, I on je onaj, dakle njemu onaj postao borac čak je poginao onaj borbi na lahom putu kao šehide padu. E sad onaj, on je e, rekao kad bi kaže učio Kur'an, prešao na islam dakle svega on proveo dok je islam bio živ dvije godine, i iza toga je živio jedno vrijeme i učestuo borbi na nuku i tamo je i poginao. I kaže kada bi uzmao mushaf u ruke, onaj toliko je bio svjesno da je to Allahov govor. Da, Da će, da, da sad on se praktično, onaj, da njemu se Allah obraća, je li tako? Mi se u namaz obraćamo Allahom, Allah se obraća nama kroz Kur'an. Kad učimo Kur'an, nama se Allah obraća. I kaže, kad bi on uzimao, pod abdestom uzimao mushaf, on bi, kaže, uzeo musaf, i kada je htio da uči, on je svijestio se. I kad se probudi, i poslije, kad dođe sebi, kaže, ovo je govor moga gospodara. Dakle, kako ću ja sad onaj učite iz Kur'ana kad se meni Allah obraća sve što je onaj koji sve zna sve može koji nije onaj koji je bezgrišan obraća se meni običan stvor. Ako dakle, toliko su ljudi shvatali to onaj za ozbiljno, shvatali vrijedno, shvatali suštinu, ali učenje Kur'ana i namaza i tako Tako i ovdje kada je Hatim ili samo narekao, on vam nalaz, obratim se, okrem se kje bi zamislim džene sa desne, džene s strane, a drajila bi iza leđa koja će nam čerpat dušu, ona i sina pod ispod nogu pa stani od lakije a ostrio sablje i tako klanja nama i opet kada nisi siguran da li mi je Allah primio namaz e sad moraš iznaš na namaz kad mi klanjam onaj goda kako na vizu ruke onaj noge gdje noge stavio kako je stavio da širi on drži ruke go na prsima je dole na na pojasu Možeš mislit kakav je to namaz ili imaš ti duješ čaviju ona ne te i od sedi navija via sat onda već ina tam podišao primomo džamiskom da vidi je, je to nomad. E tu u tom smislu treba taj kvalitet poboljša, treba čovjek kad ulazi na namaz da bude s da zna kad koga staje to je vrlo bitno. Pod koga staje, jedna stvar, druga stvar da da, da zna, ona da ti kažem da to to nije igranje, nego da to stajanje pred Allahom, pred najvećim tvorcem onog koji je sve stvorio jedini naš tvorac, gospodar, svemira i svi nas. I e onda je to nešto drugo. Zato je li salam ashabima kada bi htio da klanja namaz, učestvo se ukrenio i rekao bi salili salat, klanjaj namaz kao da ti je posljednji. Dakle, kada ga klanjaš kao da ti je posljednji, onda ga sasvim drugačiji doživljajuš. Recimo, kad mi svi su ono pokušali točiti, kad hoćemo da klanjamo i da ono nije timo i da onda skontamo evala pitanje, hoću doživiti še jedan namaz nakon ovog moguće da Allah uzme dušu, sad i za namazaj, da više nikad nikog ni pozdraviš, ni vidiš, ni ti kući se vratiš, da vidiš ti kako bi namaz bio daleko ono ljepši, de, ono, kvalitetniji, nego ono kad mi uđemo samo nakon namazu, ti u namazu, ona tamo zvrkne auto, ovdje nije mora ukrala odma tebi, odete mi se ovo za, za auto, ona koji ima bicikl svezan konta, odem na vidim tamo na, na internetu, odem svezu, tamo ima svezano, samo ostao točak je da vam sve I ono je sve za je trčak našo, ono sve od njeve. <laughs> ako čovjek misli da to, odma nema tu pravo namaza i zato, ono kad mi kažemo, Allah, ono, već malo prije spogovorili, onda čovjek baca sve iza ležnju, onda, onda sve mislimo, mi, odu na drugu stranu, on se predaje svom gospodaru, onda je tako klanja. Sad, tu se treba, to je, je vrlo teško naravno, to je vrlo teško da čovjek bude stalno skoncentrisan, ali bar kad ulazi na namaz, treba da bude svjestan toga i da onda, pokuša da uđe što je moguće, prisebnije i da ga na najbolji mogući način. Jer je vrlo nezgodno ako čovjek zna što je uđe samo onako radi obaveze. Mi to obično kada moram ići klanjati. Moram ići klanjati, znači je neka obaveze. Isto te neko tjera nešto, ti znaš kad te neko nešto tjera kako ti to radiš, ono bezbožno, nema od toga ništa. Nego čovjek treba da upravo to osjeti, doživi, da Allah je svega njegov poslanik, da, da klanja radi Allah i da to doživ ono što je najbolje što bih rekla Arabija Ladivija ja tebe kaže ja rabi ne, ne, ne padam ti u srce zato što se bojim tog džehenema ti padam u srce zato što želim tvoj džennet interes. Evo samo ti padam što sam stvorio kao najfinije biće kao Isaana zato ti padam u srce. E sad to treba izgraditi dakle to se vremenom izgrađuje. Ali eto za početak mi recitemo na svoje djecu nekad i ako nećemo malo ga da poteraš dokanja da se nevika elo tako al to nije pravi namaz pravi namanski čovjek Duže mi to ne potku kad se novine, usona masule, jer se ne kenaći tu lepota, to može jedino kad kad zna kome se obraća, kad zna zašto se obraća, kad zna da mu je to zadovoljstvo, a ne a ne onaj teret tako dalje, zato kad je tu treba pomalo pripremati našu djecu i mlade i druge da klanjaju i kažem onaj se sa, sa tom voljom, sa sa aşkom, a ne da klanjaju da ti kažem sa ti tom zadružkom i, i sa nekom vrstom nameta i obaveze, to to je nešto što je Sve najteže, isto kako bi sad neko tebi rekao djevojku koja je ružna i nikakva da je moraš voliti. Natjeraju te kare, voli me. Natjera, te speštolje, mislim, kako bi ružna bila to. A ono kad ti voliš, bo džaba svi zabranju, ali ti zalijepio i zalijepio, tako je, to je to. Kad voliš, onda ti kad voliš ti ćeš urat sve onaj za njim. Ovi ovam plaću, ti se sminješ, ti nju voliš. Ovi ovam vrište, ti opet o on nju Oni tamo, džaba je nema, grijinje što ti Razumiješ, jer kad nekog voliš, kad sa zadovoljstvom to radiš, onda ništa ti te nije teško. Svanje ovako treba otići na peti grad, peto selo, pet brda, planina praval, tiš, praval, znaš kada je voliš. A ako ne voliš, nećeš ništo rad za njim. Tako je ovdje, kad čovjek ono, nazor klanja problemi. Zato ne možemo doživjeti, zato jer ne promjena u našem narodu. Kad vidiš ono u džami, u džami, on praće isti. Namaz mora da promijeni čovjeka. Ja Allahi kaže u kurani kerimu ime zaista namaz odvraća u družniji, ne i negativni dijela. Znači on te jednostavno preradi, on te, ona je tako transformira. Ako te neći transformirati namaz, onda to nije namaz. To nije onaj namaz koji je Allah odredio čovjeku. To je samo neka obaveza, to je samo neka forma koju bi smo obavili, neka skultura, koju smo izveli ništa drugo. To su samo citiranje određenja ajeta ili doba koje mi proučimo. Ako nema ovo nečega drugog. Sveti, te ajete, sve te dove, sve to što činimo, to je radi Allaha i onda kad radi Allaha učinimo, ostavimo tu ljepotu unutar, unutar nas, a onda isto tako imamo i tu neku fiskulturu, koju radimo u toku namaza pa ti bude korist i za tijelo, bude korist za psihu, bude korist i za naš čitav unutarnji život, a onda posebno bude korisno za to naše izrađivanje, transformiranje čovjeka. Zato neki učenjaci kažu, mi ne znamo kome je namaz prihvaćen od Allaha Žilšanu, to niko ne zna. Ali znamo koliko čovjek ako klanja namaz pa iz namaza izađe i bude bolji prema ženi, djeci, okolijeni, zajednici, to je znak da mu je namaz primio. To je znak da je taj namaz, in ne salate, ten han, fašaj, vo luker, da iste namaz odvraćaju gru nebole dijela. Znači ako smo ostavili nešto to nevala, jedan grup odnos prema nekima, ostavili a popravili svoj odnos, to je znak da nam me namaz primio. To je najbolji A imam jedno tukajnje što se tiče razlaka izmezi nogi? Znam da u Mihaalu knjiši ovako treba da budu dva, tri prsta, ali čovjek kad kanja u džematu i treba da popini sapove, kod Araha napunio, oni kažu uvijek treba noga do nogi uopšte da ne ostane mjesta, ali to naši ljudi ne prate baš toliko, mislim. Kako je sad sa razmakom? Između nogu koliko treba da bude pravilno? Ono je bilo ono četiri prsta, znaš ovako, da bude između nogu. To je hanefija, međutim, ja nisam nalazio nigdje to usuneti. Kostan ikale i salam, mm -hmm. imao ja sam to ostraživo, nisam pronašao. Nego se misli, znaš, da, da ono kako tijelo nosi, kod nas hanefija, kako tijelo nosi, da i noge da ide, razumiješ. E sad, kod drugi koliko res, imaš praznine, ti si dužan da noge širiš dok ne popuniš između ovog džematlije i ovog džematlije, razumiješ? Tako da nema onih praznina, ali se vam kaže popunite vaše safar, dakle zdravnajte i popunite safar. Nemojte da zvolite da ljudi u vas prolazi šetan kao što ovca ono prolazi, znači da ima prostora da mora neko prođi iz dvojice džematlije. Nemojte to da zvolite, znači, treba nogu z nogu i ramenu z rama. kako idu ramena, tako je trebalo nagdje da stoji. Ali negdje videli ste kod nas, kad onaj ljud se rašire, kod nas ugoste lako, onda ne pa se ono mora dobro raskoreći da bi, da bi spojio ljudi, jer on ide po ovom slovu hadisa, sku, da znači, budite noga uz nogu i rame uz rame, to je ono je, brat uz brata, znači da bude onaj skopčan, jer da evo, evo vidiš sad, da, da ona nema uključeno ovo u struju, da presjeće žicu, a odmah bi ovaj u siva stavu. Tako je ovdje, nema među, među, među braćom bratstva pravog ako nije jedan u drugo. Znači mora ta struja da se osjeti. Ako u tebi ima aška imana, On mora da dođe do mene, od mene prelazi na njega. Razumiješ, to je to baš kao struja. Jer ako nije povezano, od, od, ne, nema te veze. Zato skona straži, jedi traži jedne udrugi. To je prvo, znazme smo mi braći. A ovdje ti mrzi čovjeka, neći što Vidio se nas u dželmatima, dođe ovamo u safu ide na desnu tranu, a vidi ona neki komžar s njimim govorom, pobježa od <laughs> stranu. Neće kod njega ni stati, a kao ono ga stisne rame u zreme. Isto kolo, recimo, rukovanje u pogledaju. Rukovanje je, je sadni dio sa vama i kaže ono pokurijesalam. Selome pokur kaže selam alejkum, alejkum selam, rekao Ali kaže pokurijesalam kad se rukuje čovjek. I poslali kali su vam kaže jednom hadisu kad se dvoje zabraćaju rukuju, Kaže prirem se rastanu ima grije se bi U drugom Agijskoj prinosi tabiranija, koji je vrnostojan, se kad se bolica muslimana rukuju i kako tresu rukama makonom salam, salam aleikum aleikum salam, pa se rukujemo, kaže, tad onaj, otpadaju grijesi kao lišće u jesenskoj, kaže, onoj vetrovitoj Jesenskom danu, kada požuti lišće popadaje, tako popadaju grijesi. A šta time hoće da se kaže, u stvari, to je posticaj. Da, da, da ni bude u blizinu jednog Jer ako ti mene voliš, ja tebe, nama rijeko i ruku stešću ti je po jedan igrog start. namazu, a bogam kad ti mene mrziš, ja tebe nećem jedan drugog isček. Možda ti samo nekako naglo to preko jezika, ali nemoj nemoj mi bliž niti meni ni ja tebe, razumiješ? Tako da je ovo pošto e, znak da da se ljudi približe jedan drugom. Sada ovo je forma u raznim nazivima kako je mnoga stati ovako od nama je bitno da, da znamo da trebamo biti jedan udrugov i treba ne mogući više, ne mora ono znaći da uvijek mora vaš i ovaj dio, ovdje i ovaj prvijek se toliko tamo, nije to problem, ne, nego je bitno da smo jedni udruge, da smo tu da, da se dobirimo, to je znak te naše kraske ljubavi, to je, nešto kaže, onaj, onaj, videljesti SAF, u nas se zove SAF. A saf u osnovi znači, pogledajte sura, saf u kurani kerimu, prevodi je onaj Korkut i drugi bojni red, bojni red, saf je bojni red, znači a šta, u kojim smo mi to u vojsku ušli? O ovom vojsku bori protiv šeitana jer ovo se radi, sad protiv nefsa se boriš, protiv šeitana, a da bi se borio moraš biti jedinstveni, od tu da je vojsko vidio kao je jedinstveno ona, Ona prodire, oni koji su razbacani, koji nisu jedinstveni, on je nije uspjeni nigdje. Mm. Prema tome, zbog toga se traži onaj da smo ona je u jednom štafu, da smo nabijeni, da smo jedan uzdruvo, tako je Ovo su forme, da li moga više, tamo, ovano, da li ono, to su forme koje ne treba znaš toliko gledati, ali forma je bitna, recimo. A suština je još bitnija, jer mi kad pijemo, recimo sad, kiselu vodu i meki sok, mi možemo piti iz ove, možemo iz plastične, možemo iz ove staklene. Čaše možemo iz flaša možemo iz čase, neke možemo iz bokala, bogu fala, kad je iz bokala i kad nadmiješ ima više u bokalu, nije problem, znači nije problem u formi. Problem je ono što pijemo, ako voliš neko opiće, recimo doba sop, ti, ti osjećaj u glupotu kada piješ iz flaša i iz tako. Ali eto i forma je bitna, ne, nemojš sad opet kad uvijem veliku flašu, nadmiješ je ružna, nego ovako, ovim manjim evo to je to, tako i ove forme, su stavljene onako, i on imaju svoj svoj značaj. Ali one nije toliko bitne, nego samo forma da se razpoznaje Vi smo pijemo, da ne pijemo sad, ne znam, iz kamera. Ono je onaj brži kamen, ono je tamo neku u zemlju, ono drži čašu, ono je malo, nego da imamo nešto jedinstveno, uzimiješ? Pa to, to nas malo povezuje, uvezuje, malo daje nam neke, kako bi rekao, zajedničke crte. Ali je suština bitna ono što mi unosimo u sebe. E taj namaz je bitan, onaj, jel tako, koji hlanjavamo, a nije forma namaz. Forma je manje bitna, ali ona ovdje je bitna zato da ne bi ljudi počeli, onda bi jedan skako, onako, jedan je na vratu, onaj je stavio jedan bi na vrtu, dubio jedan i potruški staje u, u žami pa bio haosan onda. Mora biti neka forma, ali tako, da ima nešto ličin, u islamu i sve ima onaj svoje zaštite. I, I forma ima tulje potru, vidimo, kad stanemo u safru, pa kad idemo na ruku, pa na srcu, kako je lijepo, vidimo se da snimke kud kaveno, kad pokale čoveče, milina jedna, kad vidiš tu harmoniju, razumijete? Tako da islam i tu posvećuje pažnji formi da ljepše je to izgleda. Šta vidiš kod tebe kad bi jedan došao na glavi, drugi ona je na leđima, ona je onako onaj, ne znam na nogama, šta bi bilo, jedan skač, jedan vrišti, jedan stoji onda kakav bi to bio ređ. Dakle, forma je tu bitna, ali ona nije bitna koliko suština. A ovdje suština bitna da nas nama vrati na pravo mjesto, da nas digne iz ovog zemaljskog kala, da, da budemo ljudi, da se malo pojačamo, da u namazu primamo na neki način te baterije punimo da budemo sutra bolji. Zato jeste nama za Allah pet ravnist intervala. Nije sve smijestio, da smo na večer. Navečer je, kad uvijem s posla oklanjaju, ukrpeš tu nas, kažeš. Ne, nema imaš sabata, pa imaš polodne, kindju, akšan, jaciju. A to je tamo kad klanjajš da se osvježiš, da se napuniš i da onda čim izađe, da se odmah veseliji. Kad kadeš čovjeku selam alejku, da vidi da se brate drage, da bio pred Allahom, a nije ono ko komuta vas izahanje tip je oči preko se najdeva samo ko znači, na na na izodiš moraš izaći veso sad bio pred Allahom kako će pred Allahom biti onda izaći On je ljubajde hey, moraš biti do našon je ja gleda tamo za vrijeme rata pa se našo u Zagrebu kad došo rahmetli presnik Halid Zdević preko Konkona došo je došo u Zagreb i valjali mi džumu tamo zajedno i u izađe tamo i iz džume namaze oni naši prelepi ljudi ko bosnjaci sa dole presnik prvi presnik naš Kad to lete njemu odmah, rametli Ali i ruku, selam alaikum. A onda prično bio svim svoj rukuje, sve da oni džamatni, nije kod i presnici. Da bježi, osvo, on je stvarno, ono stvarno izašto sa džavim, pa svima rukuje, ono. Jedan dedo, francusko kat, ima 11 godina. On proziraj na narod, grand pači, da me duje do Ali rametli. I Boga mi dođe, aj gledao. I njemu selam alaikum, presnici. A ovo, njemu se osmijenu, ko da mi je najrođeniji onak, da. On deda više, ne. I njemu, salami, isto, on, odmah, čim se salami, ili tamo. Digo ruke, ljudi, ljudi, ja se posalamio s presjednikom. Znači, kolika je to za njega čast, koliko, koja je sreća da se posalamio s presjednikom. Sad možda on bi on tužan, možda je njemu sve iz gorlo tamo negdje u nekom mjestu u Bosna. A on se rukovo s presjednika i njega je to vratilo u život. I tu vidiš, on nakon toga odma veseo, trči i po narodu. E sad, kakve mi trebali budu veseli kad s Allahom imamo susresta, misliš? Sad su usreti imali sanjimi onda izvađimo isto, kraladimo ko smo klali, petljama ko smo petljali, plažimo ko smo lagali, mrzovoli ko smo bili, mrzovoli, onda nismo klanjali. Eko je sklanjio koji je ovaj češću on mora pokazati to, to isto kao ti. Kad je recimo volio djevojko, ono, znaš, ne može dalje. I vidiš je samo na tehnuta, na tehnuta koju klikne, ti njoj malo, evo da, A nema, u tebi vas mi je bio duha duha, ne bih ja mogo, ništa tebi spričan, te ne žalosti mišli, gotovo je. Zmiješ, a tu me tu do umore dosjetiš. Ja znam na studentima čim on, ja pričam žalost, stvar on se smije, a zloma zajljujem. Ovo je zajljujem, neko ti zajljujem kar jesna, profesor je, ba Ja govorim tužne stvari, on se smije. Ovo misli na svoju čanilu, bo te njega, njega, ništa drugo njume, sve ostalo, tamo negdje po strani, on, on na nju. Isto ako ga žalostila, gotovo je. Jel, on dođe na ispivit, ništa nije spremio, šta je bilo? Imaš problem, jer zajiruje kada sam, cura ga ostavila. Dođe drugi rok, kreći, pisati, ništa. Nam da ti je nezgodno, jer ono je sad izhavijeća, ne moraš ti njega oboriti zbog toga. Nema smisla, znaš, jer on njemu je svijet propao kada cura ostavila, razumiješ? Mm -hmm. Na tome ti moraš na njima da izpoznaš. Kad, kad na tome čovjek može da, da se vidi njegovo stanje na običnoj djelovići koja ga ostavi koja ga boli pa bude vesel, Kako bi tek mi trebali kad idemo na sasnanku svojim gospodarom? Pa namaz je kontakt, direktan kontakt sa Allahom. Kako bi tek onda trebali biti? I zato ja kažem, mi muslimani kad izvijemo žajami je treba da se vidi taj uha nije dovolno nosimo. Saseb ovo razumiješ tu ljepotu i da onda kad izađeš da, da svijet vidi i onda da ljudi kažu pa idemo i mi u ovu vjeruđi su uvijek ljudi ovako ozareni, veseli, imaju neku nadu. A ono kad ti obariš glavu koju je tamo pa Da šta onda, dječje, zašto su ljudi prihvatati drugu vjeru ako nema nekog radloga, ako je i tamo kod njih tužno i ružno i unova svi onda to bi prihvatali drugi vjer. Mora da osjeti da je to nešto, zato su da sabiju, to se na njima odmah vidjeli, svi primio islam, odma odišel je potom, odiše nekom onaj, kako bi rekao, onom ono lijepom, finom, ono pozitivnom snagom, energijom, odmah se osjetilo, brat, ljeno, ali i se lava mrzilo zato što prepovedano u vjeru, ali ga je svak opet poštuvo, zato što iz njega zračio, zračno na ljepota i mala džaba je. On ga ovano napada, ali unutra u sebi ga poštio nekako, osjeća prema njemu nešto posebno. I to se znao, to svi priznavali čak i mušljici. Priznavali se, dakle, nisu mogli reći on je vakao, nakao, debi, ne može, jer, jer on je zračio ljepoto, džaba što da nisu, voljeli što je bio sasvim, ona je protiv njega. Tako je ovdje čovjek može, on možda ne podnosi To je ponašanje, vidi odnos, vidi neke elemente, od mora da mijenja te stvari. Znate da je, u su prešli na Islam ljudi ne zbog oruđa niti vojnika, nego zbog ovako daja, trgovaca koji su bili osmijeni, utipadili svoj nama, bili pitaju šta to rade, kaželi, to je nova vjera, a, onda, a oni uvijek daju više robe, nešto treba, kad mjeri umjesto je tako, metar, on njim metar 10 centiji, pa godadnije, kad kilogram jabuka, mjerim, stavio jabuke, kilograme dodajući jednu jabuku, i ljudi vide da i ne varaju, da su dobri, da uvijek osmijenuti, da i pomažu, da im žele dobro, i onda vidiju, za vrijeme povode na mazuri, pa njim, šta je to, kao ono su neki muhamedanci, kao i muhamedanci, pa to je, kaže, vjera, oni Onda oni vide, da to, u stvari, njih vjera tjera na to da oni budu tako plemeniti, dobri, fini, simpatični, ono, blagi, dragi pristupačni tako da i onda je narod primao jer je narod samo preko 220 i više sad miliona muslimanima Indonezija. Nikad muslimanska vojnička noga nije kročila tamo. Nikad sablja nije ni puška muslimanska došla, pa da to onaj sa sabljom ili oni možemo neki nas otužuju, onda Turci došli sa oružjem. Jesu dolazili da to se zna na koji način islamizacija bila, vi to znate. Međutim nas otužuju i sad reći, ne mogu reći da nije, to su ljudi s vojskom, ali je ta vojska na silu otako islamizirala. Ali ovam u Indoneziju čak ni vojska nikad nije ušla u tome stvar, samo ušle da i trgovci i narod vremenom i 220, 230 i više miliona danas je muslimana, to je najmjogoljudnija muslimanska zemlja u svijetu, nikada puška nije ušla da je na neki način utjera vjeru. A to je sve ovako ovaj način o kojem govorimo i zato mi svojim načinom možemo puno učiniti i na zapadu na svakom drugom mjestu da ljudi vide da si ti dobro radiš, da si uvijek osminutih odvira kad nekad i nemaš, da, Da nisi ono poklopio se, imaš nadu Allaha znaš da će ti Allah na miri, zna da će sutra džennet imati onda ti moraš biti, ako džennetlija pa moraš biti uvijek ono, znaš da se vidi i respektmizen, osim ako si zamišljen zbog onoga svijeta, zbog odgovornosti ko što su bili, ashabi, Asan el Basri, kaže kad bi odšao na ženazu i ashabi, kaže po sedam dana sam na njima vidio koliko su bili tužni, jer on se zamišljaju, treba i ono da legne u kadu, to je nešto drugo, ali da budeš ono smrknut, I ono ljutit na, na druge ljude, to, to muslima ne smije sebi dozvoliti da će na, daći načina da... A taj namaz nas u stvari može skroz preobrasti, samo je bitno kako ćemo ga kladiti. I sad kad smo kod teme namaza, kako je sad sa spajanjem akšan pijace i namaza, kao što su čuo da neki kaže u ljetnu... To... Pa akšan i namaz se mogu spajati u ljeti van ljeti kao što znamo i pode i, i kindi, ali tako? To je poznato kod nas u anepijskom mezebu, spaja samo na refatu i tako dalje. I obično kad uh, izlazi vrijeme podneva, nastaje vrijeme k Indije, ta se prilike spajaju. Međutim, kod ovi ostali svi mezeeba nas se spajanje dozbiljno. Ili u indijskom vremenu može i podneva k Indije, može i podneva U akšamskom isto može one, akšan i jacija, može i u jacijskom one, akšan i jacija. Međutim, ovdje kada je u pitanju o, o ovaj dio, Sjeme emitira u Evropi, posebno skandinavske zemlje gdje je ta radika vrlo mala između recimo Jacije i Sateravije i i ne znam Sehura ili ili Sabah namaza da neka islamska olema smatra ja, kažem to to to nema i to su faki najviše među njima doktor Kardavi smatraju da, da, da čak onaj se može znači od one zemlje koja je najbliže kojoj normalno vrijeme, pa da bude sat, tipo ili dva sata između Akšama Jacije. Ako je i Akšam opet toliko tamo kasno, onda može se doći do spajanja. Jer je poslanik Ali Isalam to jasno pokazao u svojim nekim primjerima, da je recimo ona spajao namaze kad bila velika kiša, nevrijeme ili neka, neki strah od neprijatelja. Nije što tome, spajali su Akšam i Jaciju ili poodne i Hindije. Međutim, poslanik Ali Isalam je čak u Medini niti je putovalo, niti je bio putnik, niti je bilo kakvog straha, niti je bila kakva kiša i nevrijeme, spajao bi povodne i kindi u time Tim pokazao da možemo spojiti i kad nema neke naručte potrebe. A posebno kad ima potreba recimo ko sada gore, ako je još u Danskoj, Švedskoj elfinskoj, Finjskoj, Norveškoj, ako je još iza Njemaške, misli da jeste, možda je iza polnoći, tek tamo jacija, možda u, u, u pola jedan, jedan, na odmah u dva onaj saba, onda stvarno ti niti imaš noći niti imaš ono i onda islamska olema a to i jeste e, svrha islamske oleme da u vremenu i prostoru iznedre određene propise jel' tako koji nisu jasno zacrtani Kur'anom i sunnetom a oni na temelju Kur'ana i sunneta na temelju ti pravila i temelja da izvuku određene onaj jel' tako pouke i poruke i da donesu I zato je Islamska Lema rekla čak u tim mjestima se može spajati onaj akšan i jacija da bi ljudima omogućili da mogu normalno da čim završi akšan da planja jaciju da legne i da ne ostavi to da može opet sutra na poslu da prispi jer onako bude ona je ovako radi svaku noć ko mi do 1 do 2 pa odmah ona ima sehur pa dok ustane da završi dok ode upet na posao da ide on praktično Ne možeš durat čit tri mjesec dana, moraš na pusti posao ili moraš izgubiti ruku nogu na poslu i neće imati koncentracije dovoljno od nespavanja i izmorenosti i brojne druge stvari. A nam Allah ne želi da oteža. I zato se i kaže u Kur'anu Kerim sura Bekare videli ste laju kellellahu nafsahi llahu saha. Allah nikoga ne i više što može podnijeti. Svak treba da vidi šta može stvarno podnijeti. Može to izdurat, ne može. Ko može izdurati njegov organizam nije problem nikakav. Volajko ne može, on će da se Ona je koliko može. Zato kod nas ima, ako može čovjek klanja stojeći, klanja stojeći, ne može može sjedići, ne može sjedići, ne može ležeći, ne može ležeći, može u mislima da klanje. On ne može nikakvi pokrete on mislima kladu, tako i ovdje. Dakle, sve ovo fleksibilno, nije Allah nas obteretio time pa da, da, da nas učini paćenicima na ovome svijetu. Nego Allah hoće da naš namaz bude zadovoljstvo, razumiješ? Da naš namaz bude naš korektni, da nas od popravlja a sređuje, da nas postiče na dobro, na afirmativno. To je svrha namaza, nije svrha namaza da nas onaj stavi da mi samo ono gledamo kad ćemo i onda, onaj, u tih formi ćemo, da no, posle to u suštin. Jer bolje je doživjeti namaz, makar ga ispojili, bolje je doživjeti kako treba, nego čekati ovo, pa naspovan, pa ono nikakav, i učiš, a ne znaš šta učiš, pa na kraju šta se dobije, ništa, zato Laisalam kaže kada Zainija gveza pjela, onaj vidjeli ste konopac, pa se odmara na njim, kada skintevi to. Kad se insar umori od ibadete, nek legne. Kad se naspava, nek nastavi se ibadet. Nema tu potrebe, jer nije nama propisa nam da nas muči, nego da nas razraheti. Zato to Lise Lama rekuo na me, onaj, bila u dena, razraheti se je za nam. Zna zauči da da bude to rahatlog za duša, a ne da bude, da ti karim te goba neka, pa kad zauči ja ti, ono, znaš, kako da ćeš u zatvar, pa ne idem. Doktor, ima na ja jedno pitanje. Ja sam čuo jednu predaju, to stiče, se tiče suštine i tor na vazi. Ja. Yeah. A nisam siguran, zavrano je bilo onaj, o ashabima koji se putovali kusnim, on kad došli do vazi je jedan berlinik bio. Ja ne znam, poznav, paradino, da vam poznam da vima, da Ne znam to, te iz pričaju možda pokud. A... Našli iz Ja nisam baš siguran, znam da je se bacio iz ono dinu, i, i, i tako sugo, da piha u ashabu, šta radiš, on kaže, Mm. Pa sam njegov onda podučavali kako se u stvari trebao, formi, i onda kad su najvišli na neku vijeku nisu mogli da pređu. I onda onda, ne znam, ja imam neku možizu, <laughs> šta ja znam, i nekako da pređu, i onda su moji rekli, deti, deti nastali nakon kako s ti, jer pa je. valjda je njegova suština ta bila, ja će da mm. nek njiva form. Pa sad ja ne znam to, zato sam mislio da možda vi znate da Dobro, ima neki ali, detalja slični tome, kad su ovi molili, znaš, kad tamo i onda on dođe i njima se ne primi on samo karo, jara mi, molim te kako su oni molili, I njim se primi, a njim se ne primi. <laughs> Džavlje, misliš, tu nas kažu, ima neko sam opri ruku, no, je, znaš, onako, iskreno, od srca, ona je učio u, srcu, u dobi, recimo, lijepe riječi. Ti moraš sad u dobi, i jednu lijepo dobu iskit, možeš i kuransku, i sunesku, ali ti, ti nimaš doživljaja te dobe, ti se neku formu proučio. A onaj samo kare, ja red, molim te domo koji te on moli. A taj je doma suština, samo ono što je niste i možda suštine si uvorio, on proči i njemu se onaj na neki način ostvari. E to no, je to. Tako, tako i ovdje jeste onaj. On nije dovoljno znao, ali ono što je znao, dakle, nije no, te bio takav, ona. Ima takvi stični verziji, ali ne znam ja tu tačnu verziju koju stič progledam. Znam da sam čuo da se radi o tom druginju i tako volio sam da i nekako razvijestim da ću. Ja. Mm -hmm. Sam, hmm? postavljena. Pa ovo je ni malo propada. <laughs> Propadam da je sad se stići i jaciju. Mislim sad ako ja živim ja mačkoj, sve kažem eto ako ako čekam jaciju ima ovo doba je stvarno kratko. Jer onda ranim na posao. Jer onda oprađam eren meni da kažem kad kanjam da klanjam i jaciju nama zajedno. Da bi rekao ujutro kusteim rano, onda će se naspavati, inače neće biti naspavani. Pa dobro, to je sve sad onaj ja mislim skupčanu za za čovjeka. Bitno je da ima neka ulema koja smatra, čusti, zato ulema ova evropsko vijeće za fetve koje je neke stvari te donijelo i olakšalo ljudima. I sad je dobro, ako ima uleme, imaš to ulemi koji kažu ne, ne može, samo moraš čekat pa ćeš klanjati. A imaš oni koji izazvoljavaju i onda je zgodno, kad imaš to, ti moraš onaj, se tu nekako varakati. Ali je nezgodno, ne kad sva ulema i svi učenjaci svijeta kažu ne može, moraš. A onda ti nije maš kut, realno. Ali ako ti imaš samo bar neku ulemu koja je to rekla, ulema koja je ulema, ne mislim sad na, na ulemu koju mi razvijamo neka ulema, po navodnim znacima to nije ni ugo od ulema, nego mi se ulema učinjeni i stvarno završili širijevski znanost, recimo poput Kardavija koji doktorirao na širijevskom pravu, na Fiku i tako dalje, čitav život se one, bavi tim, i e onda naravno kad takav čovjek kaže ili slični njemu, onda već treba imati neko upoštovanje prema tome, razumiješ? I onda čovjek mora da se tu krijeći onaj, znaš lijepo, recimo, U našoj mezebu nema spajanje namaza, osim na refanju i tako dalje. Međutim, onaj, ev, ovdje, po drugim, svi mezebima se spaja. E sad je dobro kad ti imaš ovako, drugi mezeb bar kažu, odma je drugačiji. Jer kod nas isto mnogi ovom, kao slijedi hanetvijski mezeb, međutim, kad na putu, gdje, nam ovim skupojmo, čak i naši veliki čimbenici, vjerski, spaje. Jer je to utemeljeno na šarijatu. Ima i drugi imam koji govore, ne mora uvijeti Ebu Hanife, reći, a nije Ebu Hanife, I njegovo meseo se farta da se u svemu ono, snijedi, ono je lijepo radi jedinstva muslimana, kad smo mi svi Hanefije, da, da uvijek budemo jedinstveni, ali ono tako. Al ono, nekad smije se onaj, ustupiti u smislu, nije to a, rečeno, a mi se unete pa da tako moramo. Imaju stvari i se zna da je poslanik, ali i slanju su ostali, spajali ovaj, spati u jedan način, drugi na drugi način. E sad, kad ima rezilaženja, onda mi možemo tu da sebi damo ona mjesta mjesto isto ono kad ti dođeš u bazenje negde možeš da plivaš nizvodno uzvodno možeš tamo marshmao moraš na u stranu možeš samo pričako uz bazena ono je zgodno a kad ti znači, nekad ona moraš i dubina a ne da dobro plivaš nego kad ti imaš ono znaš bazen pa sad hoćeš da tubirnu nećete hoćeš plivat, hoćeš ron tuno zgodno I ja volim kad ima tako mnogo nema kaz razila zja to najviše volim evo da ja izaberem gdje mi odgovara znaš pličak, dubina ronjenje plivanje razumiješ ali veli ako svi kažu ne možeš onda nemaš kod, onda moraš iti u dubinu, pa šta bude, znaš. E tako ovdje, znači, ima ovi fetvi koje su donesene u posljednje vrijeme da bi se ovakšali ljudi na ljudi na zapadu traži, naravno, one, ne da ovakšaju, nego tražaju moguće da, da, da neki način izvrši propis i kako da ga izvrši, e to je to. I sad, ako ima ti naznaka kao što ima i da ovo ima to dozvoljava, ono, treba se tu, ako može čovjek stvarno, da, da očeka i da klanja i ono, tamo i tu formu. Ako ne može, onda svak zna za sebe, najbolji muftija je čovjek sam, njegovo srce. Ozbiljno, Naj, to je najbolji muftija. Ti sam sebi kaneš, mogu li da ja je durat tako? Hvala mi se dana da radim i da hranjam jaci u njegov vrijeme kako je ovdje potakvim u sadašnjim stavljenom. Ako možeš, poispun. Ne možeš vidjeti da ne možeš. Nisi dužan. Jer ono u islamu čak i što je zabranjeno, u nuždi postaje dozvodno kada je nužda. Tako da je ovaj propis koji je označen takav Me ga prebacimo. Kod nam svi znate da su to rešavali, Naši mufti, oni Korkuti u, u Travnik, ima tzv. Travnička jacija. I ona je e, saha tipo po Akšanu. I vi znate, u nas letio je tamo prilično dugo ono, od Akšama do jacije. I naš narod onim selima gorkad radi na njivi, on, on jedva dođe ljudima. i Često jacija prođe hud, malo legne i ost ostaje sabaha skroz. I onda je onaj muftija koji je bio jedan od Korkuta, oni je odlazio na Vlašći gore i gledao to. I gledo nakon sat i po osjeti da se taj mrak spusti god na vlašću i oni ustanovili da je sat i po dovoljno jer ta djacija i nastaje. Samo što u nas po takvimu su odreli pa po dva, dva i po sata, ne znam, i onda stvarno se odovili ljudima. I oni su rekli sat i po djaciji, po akšavu. I tako su klanjali. I onda puno je lakše, recimo 20 minuta, pola sata, odnožen. kako je to za težake za ljude koji su slomljeni od posla da bar po sata prije klanja i da legne jer on treba sutra ustano saba klanja i odmah na njivu ponovo. E sad, ba, to su bile muftije prave koji su, dakle, iznalazuju rješenje za ljude. Lako je ljudima reći, ne može im onda onaj, kao im, neću ja nikoli, to onaj neće klanjati, onaj hud bih klanjio ovog zaspol. Pa šta imamo od toga, onda nemaš, ni 90% ljudi neće klanjati, jacim, ovako ti njemu, kada daš mogućnost, onda, onda svi klanjaju. Tako i ovdje sad, vidite, onaj, 20 rekiata negdje mogu, u ovom 8 rekata. s manji malo ljudima lakše će doći, onaj kad vide 20 rekiata, pa dok on od pa 20 kilometra dođe ov Nijedko ko sam da duži da dođe, kaže Boga mi nisam ni dužan, kaže Boga ja moram ujutrati, a ovako da vidi veli osame, hajde mi ćemo to brže pa će moći i ne spavat malo, znaš, onma je drugačiji to, onma vidiš da doma posjeta bude malo onaj drugačiji, ali tako. E sad samo, kako poslije vrata 20, to je pitanje, kao je zima. <laughs> <laughs> kad se nami krenuo sad. <laughs> <laughs> stvarno, kad tako čest zavisli ovi težaci, stvarno, ja sam vasati ovi tutniča kosio, Pa najveće na Jacija, ja bio malo i još njegov si. E sad, Akšan, pa čekaš Jacina. Pa Jacija, po pa vi tu tri sata nisi nijegov kaža i saj samah, nekaj. Kaj te samah ne Ja se saka je čast. Ja mislim, ja znam, Allah je najveći, a ja mislim, to su ljudi džematljivi. Pa šta misliš, ti, ti kosiš cijeli dan u poslucu? Gleda, Jaciju, onaj, Akšan, Jaciju, Samovi. I to pola tri, ustaje se sama. A to je to, pa za to kaže. A on prije da ti nije ugljeno kosiš? Mm. I kosiš, čili, cijeli dan kosiš. I to ljudi iz se. I, I to poseda dana izdržuju. Ja sam bio oči vides čovjeka. Pa jedna vidjeli se kad govori pa je o postu, onaj Allah, španu Kur'an Kerim, kaže Allah ne želi da vam teža nego da vam olaša. Dakle, svuda je olašnica, svuda se koristi olašnica. Poslanik, ali i Salan kažu kad bi imao jednu težu, jednu lakšu stvar, uvijek birao lakšu stvar. Šposlanik, Saloman. A zašto? Da uči nas kako trebamo birati ono što je, što je lakša. To kad ne treba propise da nam budu teret, nego treba da budu radost. Radost, da mi obavljamo namaz iz radosti, da, da, da ne potvost ćemo u njemu i da nas on pokreće na, na prave stvari. To je njegov cilj. A ovo su ostalo forme sa foru treba opet do da plus kada opet ima i forma neki neki svoj al tako onaj kako breku neku zaokružnu cjelinu da ne bude nešto bez forme. I zato pomeni recimo svaki čovjek koji može da, da to i tu formu iznese, neka je iznese. Ko ne može nek, neka spoji, neka razvoji to je bilo najbolje. Sve prema situaciji, prema situaciji. Ako možeš jesmo ti kako putuješ todanje popodne ovdje, a ne znamo, u Kelno i Tindiju dole. Ti klanjaš tu i ne možeš ih spajati. Međutim, ako znaš da nećeš imat priliku, onda najbolje spoji odmah ovdje i ideš dalje. I tako je Dakle Imaš mogućnost. I sad ti znaš kao putnik, jednom si uspio to da klanjaš. Ja kako sam spojio namaz nikad se nisam pokaju. Kad nisam spojio, često se kaju. Fino, dođeš ti i oklanjam podne. I reko, hajde, kim da ću mi u drugom mjestu. U drugom mjestu nemaš jedni adres. Kiša udari, ne možeš lako izaći, napunje oklanjaš, plušti. Ja, Gdje ćeš da klanjaš, kako da klanjaš, gdje abest prominiš, a ik indija ističe. I onda belaj, trči, tleti, daj, fataj restorane, pa unutra ganja i tamo da razmeš abest ružno. Zato sam ja riješio čim je vrijeme, a putnik ja ga spojim. Ako je nalazi opet u džamiju, neko je za iman, meni jedno ide u filu, jedno se broji pa hvala Bogu. Ako ne bude, ja sam obavljen. tako je najbolji. Nikada se nisam pokoj ga sam spojio. Čim nisam... De laje, onda nastavno. Nekad ne moraš naći vodu za abres, nekad ono, nekad ono, nekad stvarno nemaš gdje udori plusa, gdje ćeš klanjati napolj u autu, možeš ti klanjati, ali u autu se klanja na fila isto, ali i salami klanjuju na deli na file, i čak vitre, ali nije, farze, farze, silazi u dole, sad ti kad kvalite treba da klanjaš, nema smisla do auto, klanjati, kad treba da izađeš dole, i onda ova mogu da klanjaš ono normalno tako prije toga da spojiš, zato je bolje pomeni i da bi se obavilo kako treba, nego ovdje dođe još u prahu. Salam, salam, vidim. Salam, vidim. Sala. Sala. Sala. Sala. Sala. Dobu,